Bona tarda, gràcies per la vostra assistència en aquesta roda de premsa que té dos objectius bàsics i tots dos ens fan molta il·lusió i com a director de l'Institut, en nom de, de la gent que treballem ara, tant professors com alumnes que hi estan estudiant, com personal d'administració i serveis, doncs estem molt contents de poder dir que celebrarem a partir del dia 1 d'octubre els 175 primers anys d'existència d'aquest institut, com s'ha dit molt sovint aquest dia, és el més antic de Catalunya, i en el cas de l'estat espanyol d'activitat doncs, ininterrompuda també més llarga dels que hi ha en actiu. Un institut doncs, que ha estat generalment sempre molt més que un institut perquè ha fet feina doncs, de suport cultural perquè entre altres coses fins fa uns 35 anys no hi havia cap més institut a la comarca i per tant estem molt satisfets d'aquesta doncs, trajectòria ininterrompuda i per tant encara estem més satisfets de poder dir que en aquestes dates tan assenyalades doncs, es crea una associació d'antics alumnes i antics professors, i que en direm amics del muntaner, és molt millor això de ser amics del muntaner que no pas ex-alumnes o ex-professors, per tant aquest és un dels primers motius d'aquesta reunió d'avui, i la segona és que són gent tan trampada i tan treballadora que a més a més doncs, ja es posen a fer feina, i encara que els actes oficials començaran el dia 1 d'octubre del 2014, perquè serà aquell dia que farà 175 anys, que l'Ajuntament de Figueres va inaugurar aquesta, aquest institut, doncs ells han pogut anticipar-se i el dia 20 de juny doncs, organitzen, és el segon motiu de la convocatòria, i després en parlarà més doncs, el president de l'associació, Javier Javi Martín, eh, un sopar, que en diguem intergeneracional, però que va començar amb aquesta idea i que segurament no, ja us ho mateixarem, ha acabat sent un sopar Cobrirem a tothom que tingui ganes de venir a compartir la il·lusió d'aquest primers 175 anys de la casa. Presento a la gent que tenim aquí a la, a la taula, en Javi Martín, que és el president de l'associació, eh, la Mònica Iglesias, ara li direm ex encara, exalumna igual que en Javi i la tresorera d'aquesta associació, i tres vocals, la Pela Tavera, ex-professora de la casa que encara continua col·laborant, la Maria José Valeri, vocal exprofessora, però que també continua col·laborant i la l'Helena Comte, ex professora i que també continua col·laborant i exalumna és veritat? No, exalumna ex mm -hmm. en aquesta condició no, portarem... sí senyora, <ríe> molt bé <ríe> Val, doncs, fet aquesta presentació i després ja si casarirem més coses del punt de vista que de l'Institut us interessi jo crec que avui els protagonistes són els de l'Associació la d'Amics del, del Muntaner. i per tant, Javi, et deixo la paraula i després ja aclarirem més coses si wow. molt bé doncs, moltes gràcies sí. Sí. Sí. bé, doncs exacte, moltes gràcies al director, Molt, moltes a tots uh, bé, exacte, com ha dit en Francesc uh, hem creat aquesta associació no? que de fet ja feia anys que se'n parlava que s'havia de crear i hem cregut que quin millor marc que els 175 anys per crear-la no? I, i per tant parlant amb excompanys, amb exprofessors eh, i parlant també amb el centre hem decidit impulsar-la però vull remarcar que no volem ser només una, una associació que farà trobades o intercanvi de fotos, no? volem ser quelcom més però eh, com, va, com bé en ja ha comentat ja el director, no és un, no és un simple institut amunter. No? Som alguna cosa més. I per tant, volem contribuir també eh, a això i contribum i volem ser el, jo crec que el link entre la ciutat, la societat i l'institut. No? ja que som part de la societat, som part de la comunitat, donc per tant, ser, fer aquest vincle entre l'institut i la ciutat. Com? Volem fer moltes coses. Trobades, com hem dit, però cursos, xerrades, el sopar... Tantes coses com es puguin fer. I, per tant, necessitem que quanta més gent vingui, millor. I, i, i com molt bé ha comentat el, el, el director, el nostre primer acte volem que sigui el sopar. Un sopar que varen pensar en un primer moment que havia de ser un homenatge pels que feia 25, 50 i 75 anys que s'havien graduat a l'institut, però ens hem trobat d'altra gent que fa altres anys que també li feia molta il·lusió assistir al sopar. I, per tant, vàrem decidir molt ràpidament que per tant, havia de ser un sopar obert a tothom qui volgués i que hagi estat part de, de l'institut, en la seva condició que, que, que, que, que, que sigui. Sí, no? I, per tant, com com ja ho hem comentat, és el dia 20, el dia 20 de, de, de juny, i per tant volem, quanta més siguem, quanta més eh, gent siguim, millor, no? perquè realment creguem que pot ser un acte molt maco, i per tant serà el primer acte de la l'associació i també jo crec que podem dir que serà el primer acte, tot i que no serà oficial, eh, del 175 aniversari i per tant volem que sigui un primer tret de sortida però intentar fer el màxim de coses possibles per contribuir a difundir que l'institut és un institut però més és molt més com. institut és una institució cultural històrica s'entenguen uns premis a de llibres i, com, i fa moltes altres activitats que per tant fan que aquest centre sigui molt més que un institut no? I, i volem contribuir a això i a, difondre, i a difondre el nom de l'institut, que tot i que ja té nom, encara tingui més nom a la ciutat i a la comarca. I bé, jo crec que això és tot. I afegiré un parell de coses doncs, per acabar-ho de, de lligar. I doncs ja obrir ja preguntes per, per a tothom. Sí, jo volia afegir una qüestió eh, que per nosaltres és important. H Ho he dit abans, però crec que és important insistir-hi. Ara ja no som un institut comarcal però no n'hem perdut la vocació, perquè la història és la que és i, per tant, un centre que de, cent, de 175 anys n'ha estat 140, l'únic referent comarcal eh, educatiu, és fonamental. I, per tant, ens adrecem a tota la gent de la comarca, tot i que ara instituts, doncs a Figueres ja siguen 5 instituts, allà de la comarca n'hi hagi molts més. També volem ressaltar, ho ha enxinat una en Javi, que aquest institut sempre ha estat, per raons òbvies, més que un institut. Encara que al signi sembli futbolístic. Però, per exemple, professors d'aquest institut o alumnes d'aquest institut, diguem-li Dalí, diguem-li Ramon Reig i diguem-li molts altres, eren persones clau en la vida cultural de la ciutat. Per tant, és evident que les seves obres han quedat. En el segle XIX, que es comença a funcionar l'institut, va ser seu de l'Escola d'Agricultura. Per tant, entre moltes altres coses, va tenir aquest mèrit. En el segle XX, doncs, tothom ho recorda, va ser seu del Museu de l'Empordà. En el segle XXI, doncs estem entregant els Premis Anglada amb unes ganes de transcendir l'àmbit estrictament acadèmic. Per tant, aquesta vocació de transcendir l'àmbit acadèmic la volem posar molt en relleu i, per tant, estem molt agraïts que aquesta associació ens ajudarà molt. Parem sigles de conferències, xerrades i, sobretot, com a anexa de tanta gent que ha pogut venir l'institut, que ara no hi és i que, a partir de vosaltres, segurament se'ns hi acostarà. Per tant, això ens hauria de deixar molt i molt clar és una vocació comarcal, abans per força, ara per, si per il·lusió, perquè és clar no podem impartir classe a alumnes de la comarca, ho fem alumnes de Figueres bàsicament, però sí que tot el potencial humà, doncs que ara pot tenir 45, 50 anys o més, ha estat alumne d'aquesta casa per necessitats en aquell moment, i per tant a tota aquesta gent hi voldríem arribar, i a través de l'associació ho farem molt més fàcilment que no a través de, de l'Institut. I en aquest sentit, doncs, eh els actes del 175 aniversari ho potenciaran molt. Però en aquests moments, el primer, seria molt important que la gent tingués facilitats per poder-hi retrobar-se. Per això, aquest acte del dia 20, que té un sopar a les 9 del vespre, eh, un establiment d'aquí, que en fi, ja podem dir que és el Pau Volador, eh, i que per tant la inscripció es farà, com és de costum en aquests casos, doncs a través d'un nombre de compte, un correu electrònic, telèfons de contacte, totes les facilitats. Però també és veritat que volem dir que ens demana molta gent que ensenyem a l'institut. Hi ha gent que fa 30 anys que no el trepitja, 35 anys que no el trepitja, 25 anys que no el trepitja. Per tant, hem programat una hora i mitja abans, a dos quarts de vuit, una trobada aquí en al centre i a tots aquells exalumnes que vinguin, o exprofessors, els farem una visita, que en diríem, guiada, que per molta gent serà s'agrada doncs, recordar vells temps. Què ens passa sovint quan hi ha la Consell de Premi Senglada? O quan hi ha alguna reunió d'alumnes que ven els seus pares i tots doncs comencen a dir aquella aula que ja vaig fer el laboratori de naturals l'esquelet que hi havia la biblioteca per tant aquestes coses les volem tornar a fer explicar que el centre manté la seva estructura tradicional això és molt difícil de canviar però a la vegada doncs esclar s'ha modernitzat moltíssim l'aspecte exterior és el mateix però internament ha canviat molt les aules han canviat absolutament en els últims anys i hem hagut d'adequar a les noves tecnologies però és doncs, clar l'estructura i el que diríem el clima del centre no ha canviat i per tant va semblar en ells i ho com una idea excel·lent cada una hora i mitja abans amb els que vulguin venir i fer una visita un recorregut aquí en el centre, els rebaríem és un acte que no li diguem institucional encara que per nosaltres ho és molt perquè és la vostra posada de llarg no? Contem amb l'assistència ja per aquest acte de, del delegat dels serveis territorials d'Albert Ballot i l'alcaldessa de la ciutat i en principi si no hi ha problemes també el president del Consell Comarcal i per tant doncs, també és una manera de fer notar aquesta vocació comarcal com sabeu fa poc el Consell Comarcal ens va atorgar la distinció del Premi Pastor com a entitat doncs, ja també més que centenària i col·laboradora en l'àmbit cultural per tant, tot, tot, tot ha de portar-nos a, a tenir una dimensió comarcal, a recuperar-la i amb això donem les gràcies des de l'Institut a l'Associació d'Amics del, del Muntaner. per formar part de l'associació que s'ha de fer Uh, aviam, no ho he comentat però també ho vull explicar ara que ja hem iniciat tots els tràmits de justícia, per tant ja uh, simplement estem esperant la resposta i per tant uh, quan tinguem la resposta definitiva eh, sí que ja tenim pensat eh, el format de la inscripció eh, quan, quan s'ha de la inscripció i ja eh, amb el Twitter, amb el Facebook en tots els canals possibles ja anirem fent difusió de com, com s'ha d'inscriure la gent no? la, i, i per tant donarem totes les facilitats possibles al sopar farem que ja pugui ser eh, el primer lloc on poder repartir els fulls d'inscripció per tant de, de facilitar al màxim que la gent es pugui inscriure i, i per tant esperem ser una comunitat important i gran per, per, poder, per, per poder i, i, i ho molt econòmic, ho econòmic exactament sí. seran, a, a, a aquest primer any seran 5 euros ja que comencem a meitat del, del curs o de l'any seran 5 euros i a partir de l'any pròxim seran 10 euros per tant heu fet el màxim de seguible possible perquè tothom s'hi pugui inscriure és evident que les xarxes socials i els mitjans de comunicació ajudaran molt a la vostra feina i allò que semblava molt difícil que és posar en relació gent de tantes generacions esperem que sigui molt, molt fàcil en aquesta Exacte. situació Exacte, sí. de fet ja està, ja està comentant a circular i per tant ja estem comentant a rebre la primera gent que, I, ara ja... i, ara ja i ara ja amb vosaltres és... esperem que, que sigui molt que més fàcil ja sé que és molt difícil però heu fet un càlcul de quanta gent ha pogut passar per aquí l'institut eh, en aquests eh? sí, és un càlcul que és bastant aproximat d'alumnes uns 40.000 de <ríe> totes maneres hi ha ja que, ja que preguntar de la història de l'institut i a, veure, a vegades hi donem poca importància perquè ja sé que jo he remarcat molt aquesta vocació comarcal i que fos per obligació tot i que s'ha fet moltes ganes però també s'ha resoldut el paper de l'Ajuntament de la Ciutat tot i que ara a veure avui no toca però ja ho diré més endavant estem trobant moltes complicitats no només a l'Ajuntament de Figueres sinó a ajuntaments que estem visitant per això que us comentava de difondre la comarca però hi ha un fet que si reculem 175 anys la gent no s'ha parat a pensar vegades el mèrit que té que a 1839 en una època absolutament conservadora sortint d'una dictadura un ajuntament d'una ciutat com Figueres apostés per un ensenyament públic encarregués la direcció a una persona que venia de l'exili en realitat absolutament liberal i a més a més que els alumnes que no tenien diners estessin vacats per poder estudiar en un institut. Això avui ho veiem tot molt normal, però a 1839 que l'Ajuntament d'aquella època fos capaç de fer aquesta aposta i a més donar-li aquesta responsabilitat de dir, feu també cultura, no només ensenyament, i que es puguin anar des de la ciutat a la universitat sense altres estrates intermedi eh, jo crec que és molt important eh? que per tant, a vegades algú diu aquest institut avui és millor pitjor que els altres. Ni millor ni pitjor. Diferent. Tenim una cosa que ens fa diferents i que ens fa sentir orgullosos, que és la història. Això no ens fa ser ni millors ni pitjors. Ara, és evident que tenim una història i volem ser dignes d'aquesta història. I, no sé, el Premi Senglada, per exemple, doncs avui hi ha menys maneres de significar-se amb la vida ciutadana i comarcal, perquè cada poble, cada ajuntament, té els seus serveis de cultura, etc. Però, en canvi, en la mesura que tenim possibilitats, ho fem. Uh, avui no serà el dia, però tenim un espai a Anglada ja, un passadís ple de cartells de, de l'emcriança a Anglada fons. aviat farem a el Sol de Villa que està per aquí com a comissari, un espai de l'I tenim complicitat institucional la Fundació Gala de no posa pegues per tant, jo crec que recuperarem empenta amb la seva associació i amb el 175 aniversari i posarem en valor la història perquè a vegades gent que està aquí no és conscient ni de com es va crear ni del que ha anat passant la gent més o menys té idea d'alumnes que han passat per aquí. Però, per exemple, que això era un espai del Museu de l'Empordà, la gent, molts ni ho saben. Que si vas a ser de l'Escola d'Agricultura, molta gent no ho sap. I que per què va passar no només Dalí, també s'examinaven Josep Pla, i també tenim l'expedient d'en Lluís Llach, com vam dir l'any passat, o de l'últim traspassat, lamentablement, el senyor Albert Comte, tota tot una història de la cultura empordanesa. I que Per tant, això ara ens servirà a través d'ells de poder-ne fer doncs, la màxima difusió perquè s'han d'aprofitar les oportunitats dels aniversaris i vull ressaltar que la complicitat institucional la tenim que a vegades ens queixem de les institucions no estic parlant tant de diners, estic parlant doncs, de, de complicitats de no posar pegues, d'ajudar i no sé si algú preguntarà però econòmicament doncs, els actes, també en aquest sopar necessitarem el suport perquè per exemple els alumnes d'aquest any que acaben també els convidarem a sopar i d'alguna manera subvencionarem el sopar perquè no hi ha pas capacitat econòmica per fer-ho d'una altra manera eh, hem començat que contactes amb el món empresarial hem començat contactes amb el món institucional i demà em porta bon camí doncs, el, els actes del centre d'ensenyament diversal que avui no toca explicar-los però crec que és bo que supigueu que som optimistes perquè les respostes són, són positives i en aquest sopar no pregunteu com hi serem, però no tenim ni idea. Com a màxim 500. Com a màxim. Sí, com a màxim 500. Però la idea és que hem triat un lloc que no hi hagi problema d'espai, de, perquè com podeu comprendre a partir de que fa una setmana que es va començar a distribuir amb una feina que varen fer tres llestres el dia de la, que s'inaugurava l'exposició de, del Bombardejos al Museu de l'Empordà es van començar a repartir això un mica més petit, i a partir d'ara doncs veurem quin volum de, de resposta hi ha. Per tant, no podem fer previsions de d'assistència a l'acte Deixeu-vos de difondre una mica la història de l'institut sortirà un llibre oh, una... bona periodista eh? <ríe> les explosives eren saltant una a una abans d'hora de moment està confirmat del programa d'actes el responsable de Sant Joan Menonçol de Villa ha eh, confirmat en el tema que tu preguntes exactament dues coses, una que sortiria a principi, és a dir, a la tardor, i poc després de, del dia 1 d'octubre, que serà el novembre, que és un llibre que li hem encarregat a n'en Joan Ferreros, que ja fa temps que venia treballant des de, ja de l'antic equip directiu, que és un llibre, no en diguem de nètodes, que no, no ens agrada l'expressió, però sí que més així, com més de lectura, més fàcil, més amena, amb coses més puntuals de l'institut, una visió més personal de la història de l'institut, per tant, això seria el primer dels llibres que si no es trenca les negociacions eh, ens ha dit ara la Diputació de, de Girona, com us comentava la, la complicitat institucional i que està per d'una una tirada d'uns 1.500 euro... llibres eh, aproximadament. I després, just al final del període, pensem tenir enllestit una història feta per historiadors, professionalitzada, per tant, en aquest sentit, que seria la història de l'Institut, llavors ja des de L Inici fins als nostres dies, però ja amb moltes dades. Potser més es fa lectura, més de consulta d'historiadors i que hem tingut la sort doncs, de, de poder-la finançar a través de, de l'obtenció de la beca de recerca Ciutat de Figueres, que un equip de professors de la casa liderats per en Josep Colls i historiadors de la ciutat, un equip de vuit persones, doncs, treballarà durant un any aproximadament i l'Ajuntament de Figueres editarà aquest llibre, per tant, d'alguna manera ens hem estalviat de buscar-hi finançament perquè el projecte va ser molt i molt bo i l'Ajuntament el, el va donar al guardó, podríem dir-ne que en la fons nosaltres és important perquè ens permet treballar amb gent professional i d'aquest llibre n'hauria de sortir si res es trenca un audiovisual d'uns 30 minuts aproximadament, és a dir, el format 30 minuts que fa la televisió que seria la història d'aquests 175 anys amb imatges que faria una de les persones o dirigiria una de les persones que s'integra en aquest equip d'historiadors i periodistes que també hi ha eh, que farien aquest llibre de la història del Muntaner. quant a publicacions, això és el que està previst i una altra que jo crec que també és una publicació que és que en Josep Maria s'encarregarà des d'aquest sopar a fer-nos la crònica gràfica de tots els actes de l'any del, del curs del sense de aniversari per tant, aquests quatre elements estan ja, en aquests moments, assegurats, per dir-ho així. D'acord? Doncs, moltes